De la la poma. l'entorn Apple des de Catalunya al Llón. más manzanares. Benvinguts a tots al podcast número 5 de Mossega la Poma. Aquest capítol s'ha enregistrat el dia 23 d'agost de 2007 a la ciutat de Barcelona. Contents. Ara que venim tots carregats amb les fotos de les vacances, he pensat que podria ser una bona idea fer un especial per parlar d'eines senzilles que podem fer servir tots en els nostres Macs, per enmagatzemar, fer un tractament senzill i una posterior publicació de les fotos o imatges. La llàstima és que per aquest podcast número 5 i contràriament al que jo havia anunciat en el podcast anterior, en Jordi de Prismax.cat no podrà estar entre nosaltres. Ell està ara en plena preparació de les vacances i bé, és una pena que no estigui aquí doncs ell controla molt més que jo la futura. Ja hem parlat, tot i així, que de cara al setembre, quan torni, sí que intentarem tenir-lo i que pugui participar al Museu de la Colònia. De totes formes, aprofitaré una mica, o m'aprofitaré una mica del contingut del seu magnífic blog, Prismages.cat, amb el seu permís que ja tinc, de cara a parlar d'alguns consells que ell ha donat i també, gràcies a la seva lectura, jo he fet servir material tècnic per, preparar aquest per tant, avui em centraré a parlar d'eines molt bàsiques, molt senzilles, res de photoshops que això ja ho deixo per professionals, de cara a la gestió i publicació de les nostres fotos i imatges amb els mags. ho8 from the Apple Sweet Highlife L'eina més habitual, més coneguda i més comuna i que ja et ve preinstal·lada en els Macs és l'ihoto. Parlaré una mica en detall de la nova versió de l'iPhoto 08, la que ve amb la nova suite iLife presentada en públic aquest passat 7 d'agost. Com sabeu, l'iFoto és inicialment un gestor o llibreria de fotos pels Macs que vindria a ser una mica l'equivalent a l'iTunes pel que fa a la música. La gràcia de l'iFoto és que només connectar a la nostra càmera ja importa tot el contingut creant un nou àlbum virtual o, el que encara és millor, disponible des d'aquesta nova versió, un nou event. Tot i que l'iFoto fa una importació directa des de la nostra càmera, a mi personalment m'agrada més fer servir un lector extern multitargeta connectat al MAC per USB. Va millor i va més ràpid. Eh, tornant al tema dels c aquesta nova funcionalitat que jo esmentava. Eh, és molt interessant i innovadora i pel meu gust, molt més manejable pel que fa a la ordenació dels continguts. Eh, per tant, iFotosure 8 incorpora ara un nou gestor de Bents. Com funciona? Doncs veus un llistat de tots els teus events encapçalats per una de les fotos del grup que fa de portada i que pots canviar i preassignar. Passant el ratolí per damunt de forma ràpida es produeix un desplaçament que et permet recórrer tot el seu contingut de forma visual i fent clic pum, entres dins l'event i pots veure totes les fotos i les pots editar. Canviar, dividir, agrupar events i moure fotos d'un event a un altre és drag and drop és a dir, és moure i arrastrar, és extremadament senzill. Els events no invaliden l'anterior gestió per àlbums i carpetes, que continuen estant presents i disponibles a l'iPhoto 08. També millorada respecte a la versió anterior, es pot realitzar un marcat i per tant, recerca i gestió de les fotos per paraules claus, que ha millorat una mica la, la gestió de paraules claus en la nova versió. Què és una paraula clau? Per exemple, marcar les fotos com vacances Vall d'Aran, aniversari, etc. És molt senzill. En relació a les possibilitats d'edició, a MyFoto podreu girar, retallar i redreçar les imatges. Aquesta darrera funcionalitat, la de redreçament, és també molt interessant. Permet ajustar la imatge en el plànol si és que l'hem capturat de manera descentrada. També permet una funció de millora automàtica de la foto i l'esborra a l'efecte de duts vermells i altres retocs molt senzills. Com a efectes predeterminats, disposa dels clàssics sèpia, blanc i negre, look antic, atenuar o reforçar el color, etc. I com a possibilitats manuals d'ajustament, incorpora o una eina que ens permet jugar amb els diferents nivells, per exemple els nivells d'exposició, contrast, punts de llum i ombres, saturació, temperatura, tint, i finalment la nitidesa i la reducció de soroll. I Iphoto no permet el tractament per capes, que seria el cas del Photoshop, però sí disposa de compatibilitat amb el format RAW de certes càmeres sempre manté una còpia de l'original, a la qual podem tornar quan ho vulguem, amb independència de les modificacions que hagin realitzat en temps d'edició. Una eina molt útil per la visualització interna de les fotos és el passe de diapositives. El passe de diapositives genera una visualització amb efectes de transició, moviment i música que podem veure després a la tele, per exemple, a través de l'Apple TV. I com a possibilitats de visualització externa i impressió, disposem d'eines com la creació de llibres, calendaris i targetes que, bé, podem imprimir nosaltres o enviar-ho a que ho faci Apple per mitjà d'un servei especial, que és de pagament. Com a possibilitats d'exportació, tenim una molt bona integració amb iLife. En concret, ho podem enviar al iDVD eh, per generar posteriorment un DVD, o enviar ho enviar-ho a l'iWeb ja sigui a una pàgina del blog o a la pàgina de fotos. També ho podem enviar ho a Mac Slides o, gràcies a una nova funció molt interessant, enviar-ho a la galeria web, tot i que per fer-ho necessites uncompte.mac. Aquesta nova funció de galeria web permet pujar les fotos a un espai o domini personal dins el elcompte.mac, que altres persones poden veure, subscriure's i fins i tot descarregar-se o afegir més contingut, més imatges. El sistema de visualització està realment força ben aconseguit, és molt estil Mac i a més permet que l'accés de tercers a les fotos pugui ser o bé públic i obert o bé privat i protegit per contrasenya. Per concloure i resumint, com he explicat ara, tot el que és la la l'iFoto 08, és un tot en un. Eh? Permet la captura des de la càmera, el guardar, deixar ordenadament les fotos a la nostra llibreria una edició simple i una posterior publicació del contingut. Tot i que, si no es disposa d'un compte .mac, la publicació és una mica més limitada. Technical difficulties have occurred with the hosts of this podcast. Please do not adjust your broadband connection. Thank you. Minutes. Esteu escoltant el californià Nicholas Allen i d'ell heu escoltat la cançó Why Did I Wait? i ara esteu escoltant Hollywood tot gràcies a Podsafe Music Network i amb llicència Creative Commons per podcasters us deixo amb la cançó i tornem d'aquí un parell de mil Now, welcome back to the show. Shortcuts Hem repassat eh, fins ara, o hem vist fins ara, una de les eines més més bàsiques i que tots tenim més a mà, que és l'iFoto. Eh, ens hem concentrat en explicar la, la nova funcionalitat que ve amb l'iFoto 08. I ara m'agradaria eh, parlar-vos D'altres eines, eh, en alguns casos similars i en altres complementàries, a' iFhoto per acabar de jugar amb la edició, postproducció i presentació o publicació de les, de les fotos o les imatges. Eh, sense arribar al nivell professional de l'Adobe Photoshop Creative Suite 3 eh, que és el que tots coneixem comunament com a Photoshop, la casa d'Abe té un parell de productes més econòmics eh, i més senzills per a usuaris no tan professionals com el Photoshop clàssic. Un, un d'aquests productes és el Lightroom. El Lightroom ve a ser un iPhoto, eh? potser amb possibilitats d'edició eh, molt, molt més millorades respecte al que proporciona el propi iPhoto. Eh, és un gestor de fotos, per tant, sobre grans volum, una llibrieria, un ¿no? format de llibrieria. També té facilitats de, de importació, col·leccions per paraules, col·leccions de tractaments per paraules claus. I ve, i com al seu editor té moltes més possibilitats que el que incorpora l'iPhoto. El problema és es que val uns 300 euros, dir que no és pas econòmic, eh? O és més que que és tot, tot el que és la suite, no? però no és tan econòmic com, com a l'iPhoto que costa 79 euros però no a l'iFhoto, sinó tota la suite d'aire. Per tant, aquesta és una, una alternativa. I una altra més antiga que ens sembla que valdrà deuu costar al voltant dels 79 dòlars, és el Photoshop Elements, que és senciament un editor més millorat respecte que, que el que ja incorpora l'iPhoto, i bé, amb la professionalitat, entre cometes, no? amb, amb les eines realment ben desenvolupades que ja ens té acostumats la caça. De totes maneres, eh, amb, per Mac tenim altres eines gratuïtes que ens permeten potser una mica més de capacitat d'edició que no la que incorpora iPhoto, i y a més sense gastarnos pelas com la que us propusava o us comentava abans de'ador de, de la Adobe photoshop amb las versions més light del product una d'aquestas eines es Seashore sishore es un senzill i gratu editor d'imatges que permet treballar per capas gradients tamaños de pincel y texturas la verdad es que respecta al editor de la foto pues obviamente moltas més que i Si se't queda curt l'iFoto pots fer servir aquesta eina que dona una mica més de joc sobre edició. Permet treballar amb filtres i fitxers TIF, però no edició de fotos en format RAW. Una, una altra eina molt bona, eh? boníssima, l'he provat i la veritat és que va genial, però cara. I específica per una tasca, per la composició de fotografies panoràmiques. Es diu Autopano i hi ha una versió de demo que jo he fet servir, ja us dic que he provat els resultats i són espectaculars, però la versió de pagament, perquè la, la versió demo no permet, eh, genera amb una marca d'aigua les, les fotografies panoràmiques i no permet exportació. Entonces, com us deia, la versió de pagament costa 99 euros. Eh? Eh, bé, si us agrada aquest tipus de fotografia i realment li heu de treure profit, doncs no sé si val la pena pagar aquest diners. Us posaré aquí el link perquè, perquè la proveu. Us podeu baixar, com us deia, la versió demo i feu-li una ullada. Bé, i ara ja per anar eh, acabant aquest episodi de Museu Galapoma, especial per tractament d'imatges i fotos, quatre eines, dues i dues, i dirigides i pensades pel que és tot el tractament de eh, pujada a internet i, bé, i un cop finalitzada la composició, o el tractament de les fotografies, és a dir, el pas de ensenyar-les, mostrar-les o pujar-les. Sobretot si no disposem d'un d'un compte punt mag i bé, volem pujar-ho doncs, a Flickr o al nostre blog, doncs hi han diversos tipus d'eines. Anem per les dues primeres. La primera que us vull parlar i que jo he fet servir fins ara per publicar les imatges en el blog és l'ImageWell. És una utilitat molt senzilla, té 4 tonteries d'edició i el que és més interessant és la possibilitat que incorpora de fer FTP directa eh, un cop pujada la imatge la pots redimensionar i la pots pujar al teu blog a Flickr o, o al servidor FTP que tu, que tu vulguis i la nova que acabo de descobrir que ja vaig fer una entrada en el blog que estic flipant amb ella perquè és, vamos, està molt ben molt ben creada i és Bueno, és aquestes aplicacions que, com comentava en l'entrada en el blog, són les que realment fan, eh, fan que un gaudeixi del sistema Mac, és, és brutal, es diu Skitch. Eh? Eh, de moment, ImageWell, em sembla que és gratuïta i Skitch també, tot i que ho has de fer-ho eh, està en fase beta i per provar-ho necessites que algú t'enviï una subscripció. Aquí us posaré els enllaços de les dues, aquí els teniu i les eh, us les podeu descarregar i baixar. La veritat és que van genial. I a l'altre conjunt de dues aplicacions, res, són dues, dues molt senzillotes per generar efectes curiosos. Un es diu Thumbscrew i res, fa un thumbnail, eh, és a dir, un... un un fitxeret petit de la teva fotografia, l'inclina, al gira, eh? i el podeu també eh, pujar. I l'altre, que permet una miqueta més de retoc i generar marcs, es diu Picturesque. També de les dues, us posaré aquí els enllaços i, i bé, perquè les podeu provar. Bé, finalitzem ja Uf, a veure si acabem el podcast que no sé si us sabeu però un podcast no es fa de cop, es fa a trossets i després es va enganxant, es posa la musiqueta les imatges, els links i en tot aquest procés m'ha trucat en jordi de prismax.cat que, que això, per dir-me que va promès que estarà en el proper capítol, res, des d'aquí donar-li les gràcies l'altre ja vam estar junts amb una cervesa pel centre de Barcelona i em va fer gastar ja una pasta amb la motxilla de la càmera de la reflex i els filtres i bé, la veritat és que tots els consells que em va donar van ser uns consells excel·lents i jo crec que serà molt interessant tenir-lo aquí de cara a la propera edició del podcast. Per cert eh, abans que se m'oblidi vam fer una... vam anar de compres per allà al centre i després vam anar a l'EFNAC i a l'EFNAC eh, em va recomanar un conjunt de llibres, jo vaig adquirir un eh, que es diu Fotografia Digital com Poca Luz, eh, és el nom exacte, eh, que és d'un autor que es diu Tim Gartzeit. I eh, l'editorial, el, el tinc aquí davant, eh, per això us el volia comentar. Bé, no tinc aquí l'editorial, però eh, mireu-los, estan, estan tots en l'apartat de fotografia. Són uns llibres visuals i bé, expliquen una mica les tècniques, tant de captura de la imatge, de la producció, com de la postproducció, de la edició posterior. Està molt bé, jo que no el vaig comprar perquè estic ara fent experiments amb la reflex, amb, amb, amb fotos amb poca llum, tant d'interiors com de paisatges a, a la tarda o a primera hora del matí, i bé, hi ha eh, diferents, eh, diferents llibres per cada un dels aspectes de la, de la fotografia. I no són cars, costen 12 euros Per tant, jo crec que val la pena Estar ple d'imatges i d'exemples I el podeu seguir amb total comoditat Com deia, acabem Acabem el mossega la poma, episodi 5 Especial, fotografia i imatges De tractament senzill I eh, Vull fer-ho, en primer lloc Agraint A tots els que Escolteu aquest podcast Aquest senzill i modest podcast i també a tots els que visiteu el blog, tant els més antics, els que ja sou veterans, com aquells que us heu incorporat a la família de mossegalapoma.cat ara, en aquesta nova etapa del blog. I bé, no vull, no vull deixar ningú, només volia agrair a tots els que heu manifestat suport en forma de comentaris, i bé, a l'Ester, a la Musa, a veure si entre tots l'animem a donar el salt pels mags, ella de moment treballa amb un mag mini a la feina, però no en té a casa i va dir que que està animada i des d'aquí donar-li donar suport a que doni el pas. També en Roger en Dreadful que és un dels veterans que ja venia de l'altra etapa de mossega la poma i que la veritat m'ha ajudat força a la seva presència i anima sempre que la gent vagi escrivint També en Joan de Catablogs a l'Oriol, eh, que em fa una enveixa que flipes amb el seu nou i flamant iMAC. I bé, a tots aquells que, que seguiu de forma continuada el blog, tot i que no escriviu comentaris. Moltes gràcies a tothom. Eh, perdoneu si hi ha hagut algun error en la edició i en la generació del podcast. Ja sabeu que això és molt casero. I ens escoltem, espero que sigui ben aviat, amb en Jordi de prismax.cat, aquí a mossega la poma,